Вийшов наказ міністра, який забороняє зупиняти транспорт без порушення з його боку правил дорожнього руху. Так вони і не зупиняють. Зате якщо вже трапиться бідолага з якимись несправностями, тут вже з нього висмокчуть все, що можна.